Premýšľajte a hľadajte na YouTube a na slobodnom vysielači pod názvom Politolog bez diplomu. V hlavných správach som dávnejší čítal zaujímavý článok. Pre pretlak iných informácií vám ho interpretujem dnes. Je naozaj zaujímavý. Vyšiel pod názvom Liberálny svet dostal Českú facku. Clintonová neprešla macinkovou bránou. Ďalej sa v článku hovorí toto. Šéf českej diplomacie Petr Macinka sa na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii stretol v názorovom rozpore s Hillary Clintonovou. Táto modla globalistov-liberálov teraz dostala poriadny úder od reality života. Macinka usadený vedľa bývalej americkej političky totiž vyjadril skepticizmus nad klimatickým alarmizmom a povedal, že nesúhlasí s genderovou revolúciou dopustiť ju mali americkí demokrati Existuje muž a žena a zvyšok je, pravdepodobne, sociálny konštrukt. V tej chvíli mohol ďakovať Bohu, že pohľady nedokážu zabíjať. Kto videl Clintonovej výraz, pochopí. Lebo Macinka hovoril aj o cancel culture a woke ideológii, na čo Clintonová nebola schopná reagovať ináč len širokým úsmevom. A tým, že mu skákala do reči, vraj, či ženy nemajú práva, hoci on nehovoril o ženských právach, ale o genderoch, mimo tie dva existujúce. Potom dokonca do diskusie vodkala zvýšeným hlasom aj otázku ľudí trpiacich na Ukrajine, čo už som nepochopil vôbec. Macinka sa na to usmial, že ho mrzí jej nervozita, čo spôsobilo v sále riadny rozruch, až musela vášne upokojovať moderátorka. Macinkove názory sa nepáčili ani jeho polskému náprotivku, Sikorskému. Keď totiž hovoril o tom, že suverénny štát môže byť stratený v multilaterálnej organizácii, Sikorský mu skočil do rečí, že EÚ je demokracia. Opäť, ak ste videli priebeh debaty, ten okamih veľmi napovedal o tom, kto, čo, koho zastupuje. Sikorský, ako keby vypadol z bruselských príručiek, musel sa zastať tých, ktorým očividne potrebuje vyhovovať. Macinka sa s ním po tom chvíľu vecne sporil o tom, že členovia komisie sú otrhnutí od reality života bežných voličov. Napokon nevoria ich občania. Tomio Okamura súhlasí slovami, že EÚ má demokratický deficit. Z Šikorského ste pritom mohli čítať povýšenie, ak nie priam bohorovnosť. Ale pozrite si tie zábery, ak budete môcť a dajte vedieť v komentároch, ako to vidíte vy. Na záver toľko, že kto spochybní modly a dogmy liberálov, musí rátať s následkami. Český liberálny a mediálny tábor sa už domacinku pustil a nenechal na ňom nitku suchú. Vraj funguje v bruselsko-skeptickom tieni Václava Klausa a toto mal demonstrovať na konferencii zameranej na vzťahy USA-EU. Doslova píšu, že delá o sobie i Česku na ministrování nemá. A kvôli čomu? Že prezentoval názory súverejnej krajiny vo vecnej rovine a nedal sa zlomiť prekrikovaním? Padli aj slova ako truhlík, trapas, populista či arogantný hlupák. Všetko výrazy, aké nepatria do verejného priestoru v rámci debát na vysokej úrovni, ako asi iste uznáte aj vy. Takže tí, ktorí po nich siahli, buď nemajú k dispozícii slušné argumenty, alebo sú len taký zúfali z vlastného neúspechu, prípadne nedokážu, prijať transformáciu českej politiky na viac suverénnu a menej poklonkovú. Autorom článku v hlavných správach je doktor Martin Kľúvanec a musím upozorniť, že tento Macinkov výstup má do hru, respektíve bol požiadaný New York Post v Spojených štátoch, aby zaujal k tomuto ešte postoj. A prichádza ďalšia agentúrna správa, ktorá sa vlastne dala očakávať. Miliónom Britov zvýšia dane, aby bojovali proti hrozbe Vladimíra Putina, píše The Standard. Podľa ekonóma, Paula Johnsona môže vláda Keira Starmera skúsiť získať od ľudí ešte viac peňazí na zvýšenie vojenského rozpočtu a môže sa tak stať skôr ako v roku 2027 alebo 2028. Paul Johnson zdôraznil, že rast vojenských výdavkov na 3 HDP do roku 2029 pohltí celý objem, ak nie viac v štátnych financiách, a môže znamenať veľké škrtanie v iných oblastiach rozpočtu, píše vydanie. Jeden by povedal, že v tom Spojenom kráľovstve majú fíca, my však vieme svoje. Tá vojna na Ukrajine píta svoje. Na platforme ZMAVEK som sa dočítal aj toto. The Wall Street Journal píše. Trump požaduje od Iránu kapituláciu. Teherán na rokovaniach v Ženeve predložil nové návrhy a snaží sa nájsť kompromis s Trumpovou administratívou. Irán vyjadril ochotu urobiť bezprecedentné ústupky, avšak Washington stále trvá na úplnom ukončení jadrového programu, čo robí dosiahnutie dohody nepravdepodobným. Som v Ženeve so skutočnými predstavami o dosiahnutí spravodlivej a rovnocennej dohody. Čo nie je na rokovacom stole, je podrobenie sa hrozbám, povedal iránsky minister zahraničných vecí Abbas Arakčí. Iránska strana navrhla trojročnú prestávku v obohacovaní uránu. Odoslanie časti nahromadených zásob vysoko obohateného uránu do zahraničia, vrátanie Ruska a tiež prerokovanie budúcich obchodných zmluv s americkými spoločnosťami v prípade zrušenia sankcií. Tieto kroky však nesplňajú kľúčové požiadavky Bieleho domu. Trump trvá na úplnom a bezpodmienečnom ukončení obohacovania uránu, obmedzení raketového programu a obmedzení regionálneho vplyvu Iránu. Washington zároveň neposkytol jasné záruky, aké presne sankcie a v akej výške budú v reakcii na ústupky Teheránu zrušené. Zdá sa mi, že Iránu je ponúkané to isté, čo v Venezuele. Vzdajte sa a my na vás nezautočíme. Aj keď to môže byť správny prístup, pre Irán bude ťažké to prijať a nazvať to dohodou, komentoval situáciu Richard Nepew bývalý americký vyjednávač. Irán je pripravený na kompromisy, ale USA ako vždy chcú získať všetko naraz, bez toho, aby na oplátku niečo dali. Za takýchto podmienok zostáva vyhliadka na skutočnú dohodu iluzórna, a región je na pokraji novej eskalácie. Bývalého ukrajinského ministra energetiky, a tu už je ďalšia správa, a spravodlivosti Hermana Haluščenka, ktorého zadržali pri pokuse opustiť krajinu, obvinili z prania špinavých peňazí a účastí v zločineckej skupine. Vyplýva to z vyhlásenia špeciálnej prokuratúry zverejneného v pondelok. Počas pôsobenia podozrivého získala zločinecká organizácia viac ako 112 miliónov dolárov hotovosti z nelegálnych činností v energetickom sektore, uviedla špeciálna protikorupčná prokuratúra vo svojom vyhlásení. Haluščenko bol jedným z dvoch ministrov, ktorí v roku 2025 odstúpili po tom, čo Národný protikorupčný úrad Ukrajiny odhalil rozsiahle sprísanie s cieľom prania špínavých peňazí v energetickom sektore krajiny. Sprísahanci podľa tohoto úradu, teda NABU, zorganizovali systém úplatkov vo výške 100 miliónov dolárov na odčerpávanie finančných prostriedkov. Kauza, známa ako Midas alebo Majdas, siaha až k ľuďom blízkym prezidentovi Volodymirovi Zelenskému. Odstúpiť pre ňu už musel šéf jeho kancelárie Andriy Jermak, ktorý odmieta akékoľvek pochybenia. Jedným z podozrivých je aj Zelenského bývalý obchodný partner Timur Mindič, ktorý ušiel z krajiny. Tu netreba komentár. Iba ak takýto. Kde sú peniaze? Tam sú zlodeji. Alebo tam sú aj úplatky. Dajme si teraz okienko do práva. Porušovanie predpisov o nakladaní s kontrolovaným tovarom a technológiami. Paragraf 255 trestného zákona. Poprvé, kto poruší zákaz alebo obmedzenie týkajúce sa nakladenia s tovarom a technológiami kontrolovanými podľa osobitných predpisov, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. Bod 2. Kto bez povolenia vyvezie tovar alebo technológie kontrolované podľa osobitných predpisov, alebo ich prevedie na cudzí štát alebo na organizáciu, ktorá má sídlo v cudzine, alebo na cudzieho činiteľa, potrestá sa odňatím slobody na 1 rok až 5 rokov. Paragraf 256 trestného zákona. Poprvé, kto poruší alebo nesplní dôležitú povinnosť svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo svoje funkcie a spôsobí tým, že sa neoprávnenie vydá povolenie na nakladanie s tovarom, a technológiami kontrolovanými podľa osobitných predpisov, alebo že taký tovar unikne z evidencie, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. Paragraf 317 trestného zákonníka. Sabotáž. Trestný čin sabotáže. Bod jeden. Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obrany schopnosť republiky zneužije svoje zamestnanie, povolanie, postavenie alebo svoju funkciu, alebo sa dopustí iného konania preto, aby po A maril alebo stiažoval plnenie dôležitej úlohy štátneho orgánu ozbrojených síl alebo ozbrojeného zboru právnické osoby, alebo po B spôsobil v činnosti takého orgánu alebo takej organizácie alebo inštitúcie poruchu alebo inú závažnú škodu, potrestá sa odňatím slobody na 4 roky až 10 rokov. Po druhé, odňatím slobody na 10 rokov až 15 rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedení v odseku 1. Po A: spôsobí ním ťažkú újmu na zdraví alebo smrť. Po B: spôsobí ním väčšiu škodu alebo po C: závažnejším spôsobom korania. Bod 3. Odňatím slobody na 15 rokov až 25 rokov alebo trestom odňatia slobody na doživote sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1. Po A. A spôsobením ťažkú újmu na zdraví viacerým osobám, alebo smrť viacerých osôb. Po B spôsobením škodu veľkého rozsahu, alebo iný obzvlášť závažný následok. Po C, ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo po D, za krízovej situácie. Paragraf 326 Trestného zákonníka: Zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Poprvé, verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu, alebo zadovážiť sebe, alebo inému neoprávnený prospech. Bod A vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu, po B prekročí svoju právomoc, alebo pod C nesplní povinnosť, vyplývajúcu z jeho právomoci, alebo z rozhodnutia súdu, potrestá sa odňatím slobody na 2 roky až 5 rokov. Bod 2 odňatím slobody na 4 roky až 10 rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v oceku 1, po A. Závažnejším spôsobom konania, po B. Na chránenej osobe alebo po C. z osobitého Bod 3. Odňatím slobody na 7 rokov až 12 rokov sa páchateľ potresta, ak spácha čin uvedený v odseku 1, po A. a spôsobením ťažkú im na zdraví alebo smrť po B. a spôsobením značnú škodu alebo po C. preto, aby inému zmaril alebo stiažil uplatnenie jeho základných práv a slobod. Po 4. Odňatým slobody na 10 rokov až 20 rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1. Po A a spôsobí nim na imu viacerým osoba, alebo smrť viacerých osôb. Po B a spôsobením škodu veľkého rozsahu alebo po C za krízovej situácie. Takže toto mám z FBčka. Zaujímavé veci som našiel, takže ak chcete, pohľadajte aj vy, ale v každom prípade... Niečo tu s našim právnym porádkem alebo so súdnictvom nie je úplne 100%. Zaujímavé veci sa dejú vo svete, myslím, že napätie eskaluje. Hovorí o tom aj nasledujúca správa. Washington, bývalý moderátor televízie Fox News, Tucker Carlson, vyhlásil, že bol zadržaný v Izraeli po svojom rozhovore s veľvyslancom Spojených štátov amerických v Izraeli, Mikem Hakbaibim. Muži, ktorí sa identifikovali ako letisková bezpečnosť, nám vzali pasy, odviedli nášho výkonného producenta do vedľajšej miestnosti a následne požadovali informácie o tom, o čom sme s veľvyslancom Huckabym hovorili, uviedol Carlson v exkluzívnom rozhovore pre Daily Mail. Uviedol, že on a jeho tím sú už z Izraela preč. Carlson a jeho obchodný partner Neil Patel pred rozhovorom na sieti X zverejnili, že sa nachádzajú v Izraeli. Bývalý veľíslanec USA v Izraeli David Friedman tvrdil, že Carlson zostal na letisku a odmietol pozvanie navštíviť rôzne časti krajiny. Dva zdroje exkluzívne pre Daily Mail uviedli, že izraelská vláda si neželala, aby Carlson do krajiny prišiel. Bol však vpustený, aby sa predišlo diplomatickému incidentu. Hovorca veľvyslanictva Spojených štátov amerických v Izraeli poprel, že by bol Carlson zadržaný. Tvrdenie, že Izrael povolil Takerovi vstup do krajiny len kvôli rozhovoru nie je pravdivé, uviedol hovorca podľa denníka Daily Mail. Jediná komunikácia, ktorú veľvyslanictvo s Izraelom ohľadom jeho návštevy viedlo, sa týkala koordinácie pristátia jeho súkromného lietadla v rámci zabezpečenia bezproblémového priebehu cesty. Bol to samotný Taker, ktorý sa rozhodol prísť do krajiny len na pár hodín a odcestovať. A Takerovi sa dostalo rovnakého pozitívneho zaobchádzania ako ktorémukoľvek inému návštevníkovi Izraela. Tomuto sa v demokratických krajinách hovorí obmedzenie slobody tlače, teda okrem toho, že rozhovory či už o vojne na Ukrajine alebo o prepukajúcom konflikte okolo Iránu nemajú konca, asi z dôvodu eskalácie napätia s brojárskou lobby, veď kto by chcel z výrobcov zbraní, aby zrazu na svete nastal mier. Logika nepustí. Na druhej strane, Donald Trump vyberá veľké peňažky na obnovu pásma Gazi. Cez svoju radu mieru, kde si už BlackRock brusi brúsi na veľké zákazky pri obnove, a tu zrazu vypukne škandál okolo bývalého princa Edwarda. A tak Carlson má troška problémy v Izraeli. Keď ku tomu prirátame urýchlenú výstavu vojenskej nemocnice v Prešove, býde nám z toho, čo? Odo mňa na dnes všetko lúče sa Monika a Dušan do počutia na budúce, ak dáke bude.